Las tías, soy el que solo escuchan críos y crías Pero lleno las alas y a ya te gustaría Soy el rapero menor rapero de toro Y tengo el frenillo como la piel de los codos Me muevo entre toras, pesados y bobos Que culpan a la industria porque no le no sale bolos Quiero volar, directo a Sion No me puedes parar, me ruge dentro La Sion, no soy original Number one, si llego suelto mi rollo Vuelo in sky a 1 Quiero ver a todas esas mujeres con las manos en el aire 2 ¡No! de 20, la de 30, la de 60, la de 60 Y de � hoaxen 3 La solteran gli Betta Me has dicho que solo te habías acostado con tres. ¿No mencionaste a este? Porque nunca me ha acostado con él. Pero se la chupaste. Salimos un par de veces y jugamos un poco. Dios mío, ¿y por qué me has dicho que solo te has acostado con tres? Porque solo he follado con tres, pero eso no significa que no haya hecho otras cosas. Me están dando náuseas. Kebia zen be?tend Enttenidoker.zer mod duuz ongi etorri guzti guztiei gaurko e, guarddikoa otsan magazina martxan dugu dagoeneko eta gaurkoan ere gure asmoa badakizue aktualitatea jorratzea dela jantzaakogun irratiko aktualitatea jorratzeko e, baddakizue, Aste arte, ta azkenta ostegunero gaitu zuela. hemen kontu kontari eta bueno, ba, gure gaurko irratsaaiua ere esa bezala, Porche asíco ¿Has dicho 36? ¿Qué significa eso de unos 36? Me incluya a mí. 37. ¿Yo soy el 37? Vaya 37 mi novia ha chupado 37 pollas. De un Chancha con el ¡Complejo, Urikabeco y Ratia! Bai, lortu duguna igenuena, eta da gaur ez taldeanen musika jartzea gogor. Gaurko protagonista musikalak izango direlako Beraz, bueno, bagalduitugun minututxoak orxe hori konpontzen, e, moldatzen e, aritugara Baina, bai, ja, martxan dugu, beraz, gaurko irratsaioari joari Oizko hartzeko asmoa diogu eta e, eta bueno, ba esan bezala gaurkoan gure protagonista musikalak gaurrez taldearen lan berri izango da. Gordizketia kaleratzen du eta hementsi izango ditugu gaurko irratsa Joan Ordubete barru edo taldekideak e, aurkezpena egiten eta gure galderei erantzuten. Donostiako euskaldun librea da, FMko eundas 6.20 eundas 6.20 markatu no? Eundakat burua, hainbeste urtetan gauza berdina esaten eta oindikan, ba, bueno, hankasartzea bekk baditxut, baina markatu. eundas eh? 6.20. FM-an gaude, interneten mestena txan, jakun.comen horrez da, laketarik izan, eta internet bidez jarrai gaitzak eusun munduko, edo puntutan zau <risa> Euerdiko hau txamagazine aste arte asteazken ta ostegunero egiten dugu, errepikapenak urrengo egunetan dira, goizeko sortziretatik behatzi, terditara eta egunotan, bueno, ba, bai pasaren astearten eta urrengo astearten ere, jaiegunak hartuko ditugu, familieken e, bazkaltzeko, baina bestela, esan bezala, gure oizko ordutegia mantentzen dugu eta aktualitatea jorratzen dugu. Gurekin harremanetan jartzeko aixera gure telefono zen, makia, bederatzi lau iru, ogeita mabi, ogeita bost, ogeita iru, iru bi, bi bost, bi, iru. Eta interneten sartu ezkero, txantxakun.com web horrian topatuko gaitu esan dugun bezala. Eta gaurko irratxai dagokionez, dago e, kionez, bueno, ba, protagonista nagusia esan bezala gaurrez, taldearen disko berria izango da, eta bera egingo diegun elkarrizketa. Eta bestalde Euskal Prentxari errepaso Lurze eta Zabala emango diogu baitare azken orduko berriak izango ditugu. Irratxaioa amaitzeko beti bezala eguneko agenda kulturala izango dugu. Horaxe, jungo diragurko laro gaitamar, minutuak. azken orduko berriekin hasiko dugu dagoeneko gaurko e, irratsajoan martxan jarriko dugu Gipuzkoako batzar nagusiak 2013garren urterako foru aurrekontuak onartu dituzte gaur Partio sozialiste euskadi, euskadi euskadiko ezkerraren eta eusko alderri jeltzararen abstentzioari esker bilduk alde bozkatu du eta ppk aurka Sozialistek akordioa lortu zuen sozialistek e eh partidero sozialista, acordio Larrtuzuen koalisioa Bertsolararekin eta EAJak aurrekontuak ez garreraztea erabaki du erantzun kizunagatik. Martin Garitano aldu nagusiaren esanetan aurrekontuak progresistak dira eta zuzenketen bidez hobetu egin dituzte. Aralar, ere aurrekontu eraldea gertu da, baina ezin izan du bozkatu. Izan ere horren batzarkide bakarrak Rebeko Uberek kargu utzi du. Asteizen legebil zarkide izateko. Eta ordezkoak ez du, oraindik kargu hartu. Pipuzkoako aldundiak, sireunda irurogeita bat milioi euroko aurrekontuak izango ditu hurrengo urtean nots, 2000 abian baino euneko bi koma irurogeita zazpi gutxiago. Bilduk, Partido Soziorista Euskadik eta aralarrek haimat zuzenketa doztu dituzte. Eajotak ere babestu egin ditu. Zazpikomasei milioi eurokoak jarduera ekonomikoa eta enplegua sustatzeko. eguraldiari dagokionez eh odei batzuk e, dituguma baina ostarteak e, nagusitzen dira oraingoz hemen Donostian egiare ditzalea neskortatzen bagia ora indiket begira haizeak fiskat datzen joango dira Eta gero zeta laiñotu da gaurko eguna hemen donostian. Temperaturak ez dira, amasei gradutatik gora ibiliko. trafikoari dagokionez, eh Bergaran gauzak erorita daude GI 627 errepidean. Horion, Bilborako norabidean ap 8 lanean ari dira. Eta hemen Donostian Bilborako norabidearen AP8an lanean ditugu. Azagun zen, nor, non lurperatu zitzuzten, Asturiasen, Arezes, Herrian, Euskaldunen zelaia esaten dioten paraje batean. Kandidos es, eh, Saseta, eusko, eusko Gudarosteko komandantearen gorpuzkiak, barkatu... Ezekatu, bueno, ba, jarraitzen dugu, aipatzen ari ginenanekin, e, gudari gehiago daude leku berean lurperatuta han Asturiasen, Eusko Indarra batalioiko borrokalariak ziren geienak, milatzerunda hogeita mazazpiko txailen hogeita iruan fronteko borroketan hil eta hobi komun batean lurperatu zituztenak. Handikatera eta beren sorlekura itzultzeko asmoa dute donostiako udalak eta gipuzkoako foru aldun diak. Horretarako harremana ekasi dituztela eta lanean ari direla jakinara zizuten atzo. Txarmen bat sinatu dute bi erakunde publikoek eta horren berri eman dute Martin Garitano aldunagusiak, Marina Bidasoro gipuzkako oroimen historikoko zuzendariak eta Juan Carlos Izagirre donostiako alkateak. Forualdundiak berrogeita marmila euro emango dizkio donostiako udalari, ez zurrak berreskuratzeko lanetan erabiltzeko. Prozesua luzea izango dela hartarazi dute, ongi bidean heldu den otsailean hobia irekitzen astea, espero dute. Euskaldunen zelaian 100 gudari baino gehiago lurperatu zituztela uste dute. Azaldu dute ia dena Gipuzkoarrak zirela, haietatik hogei inguru Donostiarrak. Hobia ireki, hezurrakatera identifikatu eta Euskal Herrira itzultzea da erakunde publikoen asmoa. Omenaldi bat egiteko asmoa ere agertu dute, baina xetasunik ez dute emano horri buruz. Lanak aurreratuala erabakiko dute zer eta nola egin, beti ere ildakoen senideekin hitz da zehaztu dutenez. oraingo zarremanak hasi dituzte Asturiasko administrazioarekin, ARES-eko udalarekin eta Euskaldunen Zelaiko Lurjabe Lurjabearekin hizketan hasi direla azaltzen dute diputazioko ordezkariek. Aldi berean ARES-en lurperatuta dauden gudarien taldeetako ta ordezkariekin ere hasi dira hizketan, Eusko Alderdi Jeltzararekin, Sabino Arana Fundazioarekin, CNT-rekin eta Alderdi Kommunistarekin zehazki kaietan hildako gudari gehienak EAE, EU beren bataloikoak ziren arren bazirren sozialista helzaale anarkista eta komunista batzuk ere tartean. Txikemendua txikemendu ugari biltzenari da urtarriaren amabian Euskal presoen eskubi alde Bilbon egingo den manifestazioari begira. Herri egiten ari direnekin zezgain arlo ugaritako profesionalek ere azaldu dute euren babesa. Atzo Euskal idazleen eta politika arloan ari diren emakumen txanda izan zen. Iruagetik gora idazleke eman diote babesa martxari. Eta beste horren beste egin dute haotsak egitazmoko amalagu emakumeek. Idazleak agerraldia egin zuten Donostiako Koldo mitxelena kulturgunean eta izan ziren manifestazioa babastu dutenetako batzuk. Anderriturriotze Euskal Idazlen Elkartiko Leendakaria, Joseustin Arrieta eta Lutxo Egia Idazleak, eta Belin Lina Zasoro, eta Dorleta Urreta Bizkaia Aktore eta Idazleak Adibidez. Horiez gain manifestaziorekin bat egin dute Edorta Jimenez, Paco Aristi, Jon Arretxe, Juan Mari Irigoyen, Carmele Jaio, Irati Jimenez, Javier Muguruza, Eider Rodríguez eta Kirmen Uribe, bestiak besti gracias Guztien izenean Fitor Rodriguez egitzekin zuen, ark gogorazizuen euskal presoen eskubideen alde urterrilean egin den martxa babestu izan dutela beti idazleek. Nabar zuen, baina aurten beste urteetan baino babesan diagoa bildu dutela. Rodriguez du euskal gizartean aldaketa kuantitatibo bat izan dela presoen eskubideen aldeko aldarrikapenean, eta idazleen artean ere nabari dela hori. Horren erakusgarri jarri zuen manifestaziora deitzeko adiazpenak jaso duen Babes Zabala. Dorleta aurreta bizkai aktoreak irakurri zuen testua. Literatura eta espetxea lotzen dira idatzian eta besteak beste. Euskal Presuen esperientziak euskal literaturan izan duen pixua azpimarratzen da. printsaren Prentxaren errepasoarekin oraindik eta esango dugu e, Milzionundurogeita hamarreko abendua Euskal Herriko historia garaikideko ilabeten markatua izan zela. Erregimen frankistak Hamasi Euskal militante epaitu eta zigortu zituen epaiketa sumario batean. etaren aurkako kolpe gogorra izan behar zuen ordea Frankoren erregimenaren aurkako hastinduz izugarri bilakatu zen. Berrogeita bi urte igaro dira egun haitako gertaerak jaso zirela, Gaur prozesu ura gogorazteko ekitali bat prestatu dute, goldatu elkarteak eta euskal memoriaren fundazioak. Arratxaleko zazpiretan izango da donostiako aldezarreko kutxa aretoan, abuztuaren hau gaita kaleko hogeita hama seigarren zemakian. Josua Brisketa itziarra izpurua, bito orarana, Arantxa Arruti, Jone Dorronsoro, Mari Dorronsoro, Juan Xabe, Enrique, Gesalaga, Jokin Gorostidi, Xabier Rizko, Julen Kalzada, Xavier Larena, Gregorio López Irasuegi, Ancho Carrera, Mario onaaindia eta teori arte ziren Burgosko hauziian epaitu zituztenak. Abenduaren hogeita zortzan bederatzie eriotza zigor eta bosteunddu he urteko kartzela zigorra jaso zituzten. Eta absoluzio bat Abenduaren Abendduen hogeitamarrean berriz, Frankoren ministroek eriotza zigorrez ordezka ordez, kartzela zigorrak ezarri zizkieten hiltzera kondenatutakoei. Epaiketak iraun zuen bitartean 100k mobilizazio egin ziren Euskal Herrian baita Katalunian eta Espainiako hainbat unibertsitateetan ere. Munduan ere bai Parisko manifestazio erraldo esaterako Eliza katolikoak ere esku hartu zuen Frankoren erregimena erabat erabakartuta zegoela ikusi zen orduan. Amen. Horko ekitaldian, orduan protagonista izan ziren batzuek parte hartuko dute besteak beste itziarra izpurua, Jon Etxabe eta Anjon Carrera hauzipetuek eta Miguel Kastelsek Burgosko hauziko abokatu defendatzaietako bat izan zenak. Hauziaren aurka protestatzeko eibarren egintzen manifestazioan zuten Roberto Pérez Jauregiren giren araia, Jorge Kere, hitza hartuko du ekitaldi horretan. Ordukoaz, egungo ikuspegitik mintzatuko dira protagonistak. Oh yeah! Egun berezi, hauetan ehunka familia gipuzkoarre txea ustera behartutuko dituen jakinarazpen baten zain daude? Maileguari aurre egin ezin diotelako badirazidu gipuzkoako estopkar eratzeak plataformak. Familia horiek jasaten duten egoera salatzeko... Abenduaren hogeita an 12etarritan manifestazioa egingo dute Mendonostean. Estop kaleratzeak plataformaren esanetan etxe kaleratzeen aurkako jarrera azaldu dute azken hilabeteetan, justizia arloko funtzionarioen hainbat kolektibok, magistratuek, abokatuek eta bar, baita sarrera sar, sarra, barkatu ere. Espainiako gobernuak ezarritako neurriak iraingarriak eta alferrikoak direla adierazi du plataforma. Gainera salatu du joiren gobernuak berrogei mila milioi euro eskatu dituela, krisionen arduradun nagusia hilaguntzeko, eta hori diru propublikoarekin eta murrizketa sozial gehiagorekin, herritarrek ordeinduko dutela. Kasualitatea katean no goza. atik konpromiso seiatzak hartzeko ordua iritsi dela adierazi du Estop kaleratzeak taldeak. Espainiako parlamentoan ordeskaritzatu duten alderdi politikoei Amalur, EAJ, PSOE eta PEPERI mintzatu zaie zehazki, Herri Ekimen Legegilararen aldea gertzeko eskatu dut diete. Eusko Jaurlaritzari berriz, berriari, Behingoz Etxebizitza politika berria sustatzeko udalei herritarrak kaleratzen jarraitzen duten bankuekin harremanak eteteko. Kutsabank kudeatzen duten alderdi politikoi, alokairu so sozialenlen bitartez etxebizizak kaltetuen eskuetan berriro jartzeko eta herritarrei kaleratzenen aurkako borrokan jarraitzeko. katea no izio gozar Senide bati eraso egin diolakoan gizon bat atzirotu zuten Gabon gauean pasaian gaueko ordubitan egin zuen ustezko erasoa. Atzirotua eta Senide bat eztabaidan hasi ziren eta atzirotuak katana batekin eta labana batekin egin zion eraso. Ondoren etxetik alde egin bazuen ere ertzentzak egin zuen. Noiz vero tuko tuenza. amaitzarekin batera bukatuko da Donostiako arranttzaleko fradienren eguneroko jarduna. Ez dira esperotako proiektuak garatu diru sarrera gutxitu ekin dira eta ezin die orain dituen azpigiture jautsi. horregatik itxi egingo dute larren hogeita hamaikean. Itxiera ordea beimeekoa izatea espero dute eta hori horrela izan dadin, lanean jarraituko duteko Fradiako kideek. Iputzoakoko kofradien federazioaren eta Donostiako udalaren laguntzarekin. Patxi Lopezen gobernuak izandako joka erassaratu zuten atzo, guztiek hau batez. Haien arabera duela bi urte jauraritza kaia berregituratzeko hartu zuen, baina ez du esandako ezer egin. Eta agindutakoek ez ze geratu dira. Ez dute hitza bete engainatu egin gaitzuzte, behin eta berrero oso haserreg gaude azaldu dueñaki Arbide Donostiakoko fraiako idazkariak.. Proiektu horren barruan bi ardazna guzizodeen batetik azpigitura gaur egun dituzten nontziko purura egokituko lituzkete, kostuak gutxituz, sortzi ontze dituzte eta berrogita mar bat langile. Bestetik sektorearen diversifikazioa sustatzearen alde egingo lukete. Bestelako diru iturri batzuk izateaz gain, sektoreari lotutako eskaintza zabaltzea zen asmoa. Interpretazio zentro bat irekitzea besteak beste. Berregituruaketarako 5 milioi euroko inbertsioa ziurtatu zuen Jaurlaritzak arbidek jakinarazi duenez. Proiektu hori gauzatuta sektoreak bizirik irango luke dela uste dute eta ziur daude aberastasuna ekarriko lukela, bai Donostiara bai Gipuzkoara ere. Europari begira ere garrantzitsua izango litzateke Miren Garmendiak Gipuzkoakoko Fradien Federazioko idazkariaren arabera. Arrantza sektorearen dibertsifikazioaren aldeko apustua egiten ari dira Europatik eta guk olatu hori argenezake. Asteleenean kofradia itxiko badute ere, ez dira besoa gurutzatuta geratuko. Inigo urkuluren gobernuarekin harremanetan jarriko dira eta premiazko bilera eskatuko diote irtenbide bila. Gauzek asko aldatu beharko bat dute kofradia irekita eduki alizateko hartarazi du arbide bi emitartean Donostiako portua itsasontzien basea izango dira aurrantzian ere administrazio zerbitzuak handik eraman egingo dituzte baina barkuek ezingo dute arrantzatutakoa lan han saldu beraz beste porturen batera joan beharko dute itzaren eta kofradiaren arteko harremanean Donostiako udaleko ordezkariak tartean izan dira. Bai bi mila eta hamarreko abenduantz itzart, hitzezko akordioa lortu zutenean eta bai orain ere. Juan Carlos Izagirre alkateak babesa agertu dieko fradiako kidei. Eta prest agertu da, jaurlaritzarekin e, negoziazio mai batean esertzeko. Ezin bestekotzat jodu izagirrekleen sektoreari bizirik iraun, e, iraunaraztea eta gozi goraz, goraz, du sektorearen pisua arlokonokotik arata doala. Herri bat nortasuna emateaz gain kultura alorrean ere garrantzia handikoa dela uste du turismoari begirak egin bat. Batak eta hogeitan lau minutu ditugu eta eguerdikoa hotxan magazinean jarraitzen dugu. Gainera iragarri dugu bezala, gaurkoan gaur ez taldearen e, e, bueno, ba, protagonismoa daukagu, irratxai osoan zehar, berein lan berritikan ari gara e, hainbat bestien zuten. Eta segituan, irratxaioren hasieran iragarri dugun bezala. Karrizketa eta guzti izango dugu beraz. Adigurekin jarraitu nahi baduzu, Jantzakun irratian zaude eundazazpi.bfmean eta interneten jantzakun.comen. Zoran dugu bezala ordu bat aterdiak ditugunean gaurko eguerdiko e hau txamagazinean protagonista musikal batzuk bada. gaurrez taldekoak dira eta bereien labberria esku artean dugu dagoeneko. Eta horretarako ba, bitaldeki de torri dira iruñetika gure estudiotara, jantzak unerratiko estudiotara, disko onta zitzekitea, kaixo zer moduz. Opa Gordian Iepa bai, Bueno, a ber, aurkestuza zoetzen buruak Bai, bueno, ni idoia naiz bai, Eta kitarra sure. jotzen dut, gaur ez taldean uh -huh. Eta ni naiz eta kantatzen dut June. Jule Jule Jule, jule, earki Bueno, ba, Jule eta Idoia Zuek zeate taldeko bi kide Baina zuekin batera beste zenbait ere badaira, ez da? Bai, ba, xabi da basua Juleen bateria jotzen du Eta Alfredo da beste kitarra uh -huh. Horberaz, eh, nesken errepresentazioa etorri da. Bai, ala tokatu da. Mutileak etxan utzitu eh, <laughs> zuen. Eh. beti lanean eta besteak. Bai, ara izoten da. <laughs> bueno, eh, taldea pixka bat eh, ezagutarazi ezazue entzulei, eta bueno, ba, kontatu ikusuen, undikan etorri zeaten, zer beste prohegitutan ibili zereten aurretik, eta gau nola sortu zen eta noiz, taldea. Bai, ba, taldeko hiru kideek, bueno, eh aurrera, beste bateria bat, Patxi eta Alfredo ta Xabi bazukan den beste talde bat. Talde horrek ez zuen aurrera jo eta orduan erabaki zuten ba berria egiten astea. Eta gero nisartu nitzen, ba Alfredo nere futboleko entrenatzailea zelako eta bueno, hasi ginen, ba, musika jotzen, Naveslari Villa eta sartu zen baruke, izeneko tipo bat, kantatu baino joukatzen zuena. Eta duela hori, pues duela bost urte edo. Baia bueno, hasi eran gure ritmoa zenaikoak karibeñoa, ba horien saioetan pues jo hostia gauetan pizka bat mundutik deskonektatzeko eta bueno, proiektu handiegiri gabegia izan. Eta duela bi urte ba bateria aldatu genuen, sartu zen Julen eta bestlaria ere ba sartu zen Jule. Orduan, hortzik aurrera ba, bai aldatu dela gure musika estiloa eta baita gure lan egiteko modua ere Asko serioago hartu dugu historia, eh? Ba, motivatzen joan gara. ikusi e, dugu kontzertu gehiago jo, jo izan ditugu azken urtean, hori ba, motivatzen joan gara eta azkenan, ba, disko dugu esku artean. Mhm. Uh -huh. Bueno, estado gaizki. Julie que baino kantatu egiten du edo? <laughs> bai, edarki <laughs> ba, gainera. Bai. E, arki. Aizue eta orduan hasierako erritmo mantxori ja bizkortu dezute. Eta, bueno, ba, estudioan sartu zeate, ja disko hau grabatzeko zuen lehenengoa da, edo aurretik egin da zuen alako zerbait? Bai, beno, egia esan, e, diskoa grabatu izan dugu irutxan datan. E, eta bertan, bimila bueno, e, maikako ekainan sartu ginen lehen biziko aldiz, eta grabatu ginen lehen da biziko maketa, laukantuz osatuta eta hemen diskoan ere aurkida itezkenak. Eta gero aurtengo ekainan ere beste laukanta grabatu genituen, Eta irailan azkeneko biak. Orduan ba... Maketa... Dei dizaiokaguna hoiekin osatu dugu pixka bat diskoa. Uh -huh. Bai, eta, beraz, pues hori, igual, bai, ikus daitekela garapen bat, bai, kompozizio aldetik, edo... Ba, ze, ba, izan da bi urteko prozesua ez eta hori guztia jasota dago disk Halako bildumatxo bat, bai, azken urteko lanare bildumatxo bai. Baina bueno, ba, zuei e, agian publiko Zabalago bati, Euskal Herri osoko publikoari edo zuzentzeko agian hau e, bueno, ba, da zuen lehenengo lana, beraz e, igual e, Iruñatik kanpoko esezaguna ez kon Añartes ez ezagunak zirenak, ba dena berria da, ez? Esta Bai, bueno, joizan dugu kontzertuaren bat, eh? euskal herritik ere, batzke nean, euskal herria esotxikia da eta lagunak oh. toki guztietan daude. Eskerrak. Bai, Mal. eskerrak, eskerrak bera hilei. Eh? <laughs> baina bai, hau da, printzi bez, gure nengo diska, ola kalera mundura eta, eta, ba, musikaren mundu honetara teratzeko. Eta, bueno, ba, espero dut jendeak gustuko izatea. Nola, nola izan da estudioko lan hori bakarrik eh, murgildu zeatea estudioan, laguntza izan da zutea, esperientzia zuen jendearekin eh, nastu zeatea, nola, nola, nola Ei, nabuzu edizkoa? Eh, nik uste gu tigari lekura, bota genuela gure burua, horrela gehiagi pentsatu gabe ere zer nahi genuen, edo soñoan lehetik, edo ba, horretan, nik uste gu nahi no, izan garela, ez? Bai. Baina, ba, emantzearekin oso pozzi geratu gara. Hmm. Bai, gero hori Iruñeko ka estudioetan grabatu genuen, Alberto Porresen laguntzarei izan genuen, hortxe ibili zen teknikari eta bueno Bueno, Erreskunda, esaten esan, ez daizu alako komplikazioan dirik eduki edo... Ez ez gara oso exigenteak <laughs> <laughs> baina, bueno, ere, gure gure arikin. Baina, ere, hori irutan joan garen eze estudiara ere, ban ikuste Albertore joan dela pixkat arrapatzen nondik nora jo nahi genuen, eta bueno, gure soinu propioare bilatzen, orduan ez da ba, ere progresio hori ikusten data. Eta azkenean ja lagun daukagu, Alberto. <tusk> bueno, txue, emeitxe, norbaitek baina guk moztuko dugu telefonoa, gaul. Dena galitza telefonoak, eh? Hau, fuera. Zuek kicho eta nik kicho. Ia telefonik ez daukako. Listo. <gülsat>, Bara, barkatu, <gülsat>, eh? Bueno, harikinan esan bezala gaurrez taldearekin. Bueno, diskari gaurrez izena jarri diozu, lehenengoa delako edo zerbait pentsatzen. Bai, bai, bai. lehenengoa da eta bueno, ere taldea agutzera emateko, ba, bueno. mazki da izen batekin geratzarekin eta eta gaur ez momentuz gaur ez ekin geratzen bazarete, ba... <laughs> naikoa. Iruña eta inguruako taldea bezala eh, kontsidera daiteke, eta, bueno, entzuten denez, eh, baditzu zue duen, naiko gogorrak sartuta zuen honetan besteak beste. Eta horiak zekite, Iruña inguruan eh, oizkoa den, edo zuek martziano esamarrezabeten Iruñan, nola, da, nola dago panorama musikala iruña horain? Arasatez zuten ez, Iruñez metal, <laughs> <laughs> ez dakit orindik ere horrela den, ba, egia esan deinetik aintzuten da ez, Iruña aldean badago, dakit rapa, badago ez dakit rumba, inkluso, baino bain ikustu egual ba, doinu metaleruagoak ere, bai jarritze dutela nagozitzen. Jarritzen dute ez, dira, ez dago gain bera zentzortan, Iruñez, badaude orindik, akatu ere hor dago gure bai, bai. adineko jendea da, eta hmm. nahiko metalera da, eta bueno. Uberez sakit metalaren barruan klasifikatu gaitezken edo ez baditu baditu beriekitua eta eta ala izatea jarraitzea bueno ni nahiago bai. metal puntuo izaten jarraitzen badugu talde guztien artean osatzen dezute musikaren norantza edo norbaitek hartzen du zuzendaritza bueno nikuste talde guztietan bezala horizontaltasuna eta asamblearismoa نيكo saia izaten da <laughs> o, e, nik uste guztiek parteatzen dugula e, talde honen komposaketan, ez? Bada, bada bori, bueno, abestiaren arabera nik uste ere, eh? batzutan bateria azten da batekin eta orre, ortik tiratzen dugu, beste eta nahian ni aztenizpunte batetik eta ortik tiratzen dugu, xabizaten da, ez, askotan ba, perspektiba handiena daukana edo abesti bat antolatzeko garaian, baina, bueno, melodia gero jurek sortzen du eta kriston garrantzia dauka abesti, abesti batean, ez? Melodiak. Hor ikuste nik uste guztiok aportatzen dugula bere, bere zatitxoa, ez? Eta horrek egiten dua berazgarri ere nik uste gaur ez oso ezberina gara gure artean ere. Bagara... Baina dinanletik, ez neska talde mistoa gara horire ez dakit, beti azpimarratzen dugu eta gero bakoitzak ere badu bere bere gustu musikalak ez Eta hori ere nik dut islatzen dela pixka bat ez, nask eta horretan hori ere da gure naia. Eta azken garai hauetako acelerazio horren barruan ere estilo aldaketa acelerazio bat dago edo zentzortan ez? Ba, azkeneko bi beste hauetan ikusten baritzen dela bai aldaketa hori bai. eta gu oso positibo ikusten dugu ere ez dakit, ba, lehenengo, diskoko lehenengoa bestia ez, oso gustoko dugu oso pozitiatu gara abestio horrekin eta nikustena horitzen dela biziagoa dela, ez bizitazun puntu ba dauka, ez gara Garra dugu dugun melankolikoak izaten, baina, bueno, ateragara gara pixka gure juntasuneko zu lorretatik. Piskabat, benzatik. Iguzten uh, ar, ik, <coughs> da argia, tunelaren amaiera. Bai, ez, amen, adibidez, <coughs> liburuskan, hitzekin dagoen liburuskan, txuribeltzeko argazki politiak da azkagu, I juntasuna eh e, jarritzen duor baina bueno ba ja, letza batzuk urdinez eta ez margotua daude colore hori bai, bai nik uste dut diskoaren bai diskoaren itzurak ere pixka bat islatzen duela e, barruan aurki dezakezuna ez pues hori argi i hori guztiak dira nagusitzen direnak ba, bai letretan eta bai musikan ere ez ba momentu gogorragoak edo beste batzuk goxoagoak, hori horie guztiak tartekatzea gustatzen zaigu uh -huh. Diskan hamarra bezti daude guztiak zuenak dira ez ez dezue bertsioetatik eta jo Ez ez, ez. Es, guztiak guztiak Eta eusatak. ez dezute problemarik e, kantidare, kantidare ari dago kionez behintzat e, Kantak sortzerako orduan ez dakazude arazorik Ba hori arte ez Hori hamar kantatela ditugu ba, Daukagu horrendik baten bat hori gordeta kontzertutarako Eta bueno beste, beste pare bat buelta ba, bat eman nahi digunak Eta horrendik ez ditugu sartu diskan horregatik Gero konzertuetan bai jotzen ditugula bi bertxio. Mon, arte bizan dira, orain berritu nahi ditugu, pixka bat. Entzulegoaz aspertzeko. <gülüyor> Baina, printzipioz bai, ez da, sorkuntza, ba, egin... sorkuntzan ez dago krisian, ez? Ez, ez, orain dik ez, eri esan, hori ba, bi urteko prozesua izan da, ez, eta orduan, ba, bi urte horietan guztietan, e, aritu gara, bai, bai musika eta bai letrake egiten, eta, bai, egia ritmo auriciable izan da. Uhum. Eta bueno, va ba, Disca ya galeratu da, es, Luze Hondbadare, eh, Kontzertu bat e, gaurrez e, taldearen kontzertu bat e, ikustera doan, doanak zer zer topatutako du nolako konzertuak eskeintzen dituzue. Ba, ni dut e, asko inplikatzen gara konzertuetan, e, ondo pasatzen dugu eta hori nabaritzen zaigu esena toki gainean gaudenean, orduan ikuste guste beintzat zerbait transmititzen, o lortzen dugu la transmititzea, es, ba basakit emozio emozioren bat ez dela ez, noren diferente usten ez. Gai gustatua zaizu gehia musika do gutxiago, baina beintzat ikusten dago inplikatzen garela eta eta lortzen dugu transmititzea indar hori, eh? Edo beintzat emozio hori ba lasaidenean lasaia da, indartsua denean indartsua, baina gainerazu zenekuana ikusten da, ba, taldeak nola defendatzen duen bere burua, ez, eh? Zor zuzenekua da talde baten alderi garrantzitxuena, zuk izan dezakezu diskoa et, etxean, eta entzun, eta kantua gustukoak izan, baino zakitori, zuzenekoak ez bazaitu zten pixka bat uhum. Zuri guztatzen zitzaizun lendikan ere, e, taldea taldean sortu horreti kan e, Baina entzuna nuen e, baino asko ere ez e, eta bai bai bai gustukoak nituen hasierako e, kantak bai uhum. Bai, bai. Alde hortetik beraz ez da izan trauma batez, sartzea. txartzea. Ez, ez, <risa> inondek inora. Yes. Bueno, eta kontzertuak bueno, eh, nolakoak diren jakin da, inork ere bisita ezak zuen videoklipa, ez? Nuen baiten topatu alizango da, interneten edo, eh, diskonekin batera, videoklip batekin zuen, nola jonda grabazio hori edo? Bai beha, bai, grabatu genuen aurtengo abuztuan, abuztuko egun eh batean eta hori urtzungo kulturaetxean grabatu genuen, ba egia esan nahiko sinplea izan zen dena, ez dakit gertuko rekurtsetatik tira eginda eta izan zen hori ba irurtzungo kulturaetxean foko batzuekin eh ke egiten duen makina miraritchuietako batekin eta uh. ba, Xabik egin zuen eh Xabi gure basogotzailea, ba diseña ere bada eta diskoaren diseñoa ere egin du eta artista hutsa Eta ba, hori gero Sara Fox era izan genuen dantzari gure gure diskokoa zalean ere agertzen dena uhum. eta izan zen dena ere ba nahiko bueno, improvisatua edo ez dakiko no bueno, Xabikereberei deia bazuen montatua eta bai ikusgai dago ba YouTubeen ezinegona bestia da uhum. Bestela ere zuek interneten badakazute harremana YouTube ez gain e, ibiltza ituzue ba, Facebookak eta gauza hauek talde bezala sortu Bai, baiko web horri bat, hmm. gaurres.com deitzen dena eta gero hor dago ikus gai videoklipa bideo, eta beste bideo batzuk, argazkiak, abestiak ere jitsi daitezke hortik eta gero Facebook eta holakoak ere baitugunik ez dut kontrolatzen baina hemen bai, hitzen kontzertuak eta Ai. bai. Uh -huh. Bueno, modu horretan jendeak eh, agian harreman eh, estuagoa izaten du taldearekin edo bertuago Bai, beti kom, bai, komentatzen dira, ez? Jo, atseko kontzertua oso ongi edo Argazkia zintzilikatu eta bai, bai, bai, alde horretatik uh -huh. gertu dago, bai, egiten duela igual pixka bat taldea eta Entzolegoaren arteko erlazioa. Uh -huh. Bai. Irudiari dago kienez, eh, Xabierrek esan du zu zeuen Baxujoleak egin duela Izugarrizko lana, ba, diseinuarekin, uh -huh. eh, aipatu dezuden videoklipatik an edo, ez? Eh, bai, hortik abiatuta. I, hortik abiatuta izandika, uh -huh. bai, Azala eta Barruko liburuzka ki Mardula gaina hitz guztiekin eta bar, e, gustoko dezue ere, bueno, ba e, ez dakit, ez bakarrik eh soinuarekin, hitzekin, baita ere, formato osoa nola gelditu den, espero zenutena da. Bai, era bat, bueno, espero genuena, egoesan nik ezmenen inolakoi ideiarik, baino bai Xabi gaite dituen lanekin, ba beti oso gustora, esan bezala, bera gainera asko kontratatzen du, designu, diseinaletik eta, eta hori eta bai, esan bezala, hori ba, pixka bat Diskoak ere, edo irudiak e, islatzen du diskoan bertan zera orki e, dezakeen. Zalde horretatik nik uste dut nahiko figuratiboa dela. Zaki ba, argiun noie guztiak eta gero argazkietan ere esan e, badirela bon, Alfredoren eta argazki eta itziar matxain ere aritu zen e, argazkiak ateratzen egun horretan, grabatu genen bide, e, egunean. Uh -huh. Bueno, ba... Kontzertu ei Berri Batemanez, eh kontatu du zure pelaburrean diska aurkezteko zer daka zuen, kontzertuak edo nun aurkezten dezuen guztiak. Ba, oraindik ez ditugulotuak, baitugu Iruinan hiru toki ja zehaztuak, baina data zehaztu gabe oraindik, ba, urterrian hasiko gara prestatzen piska bat, ba, kontzertu hori bertsioak eh, ateratzen baina bueno, momentuz zein dugu datarik esan, ba, zehaztu gabe daudelako. Hmm. Baina, bueno, bai dela gurasmoa, ba, dizka ba, orkestea, e... eta mendik eta udabit arte pues, aritzea kontzertua jotzen. Ala ere, ez ez dut ez dute zuen buru ikusten udarako festetako talde bat, bezala, baizik eta urte oso hantzear mugitzen den talde bat, ez? Bai, orain arte, urte oso izan ditugu kontzertuak, ez dugu zailtasunik izan ere kontzertuak lotzeko, edo izten zaizki gozkaerak, edo lotzen dugu jende bos, lagunekin, eta... Eta ez du gora sorik izan. Ez dugu jotzen ere aste asteburoro kontzertuak, baina bueno, gure momentu zaukagun ritmoarekin kontuen daude. Agian eh, disko bat kaleraan eukitzeak, merkatuak dendetan, eh, ateak irekitze ditu noski, ba kanpoan, eh, iruiatik kanpo, ez bakarrik laguneekin, baizik eta Ya, ez ezagunekin ere parte hartzea ez, eta kontzertuak eskentzea hori da zuen asmoa Bai, beti izaten duzu jartzen handiagoa, eh? zerbait esku artean izan da batez ere hori ba, jendeari ere zerbaitela eta kantak ere etxean entzun ditzan eta ezakit pixka bat e, Baina egiasan hori ba, udako festetan ere inolako aterek ez dugu izten, eh? uh -huh. konten Benetara kontzertuak bat bai. Eharki, bueno, disko honetan amara besti dauzkagu eta aukeratu ezazuek, zuek ezazuek biunartean, nahezuena gure entzulei eskeintzeko, ba, elkarrizketa agurtzeko, zein da gehien nahi diazuna eskei gure entzulei? Ba, nik horreko, elkarrizketa batean lehenengoan e, kointzidituan nuela bai. e, ba, hori, agian bizi bizitasun suno puntu hori daukalako eta azkeneko agestia delako, besteranik ere 6 esango nuke, azkenaldian aldian bueno, agertzen den aldi bat oso guztoko dut eta azkenaldian, Horrekin nago nere buruan, ez? eta eta oso guztoko dut ere, hasi kebi hoien artean jule aukeratu ezazu bat mesez. Joa, nik igual bai jarriko nukela zuen gana noa, bizikoa, bai, heri. Baina, noa. Eharki, bueno, ba, gaurrez.com, eh, inorki interes gehiago baldima daka, bizita ezala web horri hori, eta antxe, ba, eukiko du informazio guztia, kontzertuak direnean ere, eta donosti inguruan, ba, gure entzuleak eh, urbiltza duetenean, ba, ziur agertuko direla, eta, bueno, ba, Besteri ez eh, haukaratu dugun kanta esan dugu zuen gana noa dela mm -hmm. gaurreztalderen disko berria Jule Abeslaria eta Idoia Gitarra izan ditugu hemen Mila esker, remen izan zela eta ez Zuri Madre, eta, arte? Vale, ma da lehagut Izan dugu beraz gaurrez e, taldearen e, disko berria eta gaurrez izenarekin e, Amar kanta irunatikan, e, mentxizan ditugu Jule Abeslaria eta idoia gitarrista Eskertzen diegu, beraien alaitasuna eta bueno, ba baita ere inprestutasuna gure estudiotara etortzea gatikan eta guk jarraituko dugu gure azken Amar minututan, Euskal printntssaren errepasoaren azken ukituak eta baitare eguneko agenda kulturala eralaziz, beraz jarraitzen duzu, xantxakur iratitian egwarddiko hota magazinean Ga! na kultura hasiko dugu Pristilaban gaur 10 Gaztetxean Astigarragan the Lord Gospel Concertua gaur siretan Andramari Elizan. Hemen Donostian iba eta besbatza gaur 7etan Okendokulturetean. Donostian ere Blacka eta Cant gaur 8etan Doka kafeantzokietan Donostian oraindik Joseba Irazoki eta lagunak 2 arbertzetan Lugariz kulturetxean. Eibarren oteleko kontu eta kantua gaur behatzitan karrikatabernan tolosan, Maika Makovski gaur bomberenean amarretan eta hurretxun musiku aldia bufalo gaur amarteritan gaztetxean. Antzerkeri dago donostian Farres Brothers antzerki taldearen oskoleko mina gaur boster ditan markatu ernez juken. Azken portua gaur zeiretan larrotxene kulturetxean. Ibarran antzerki izan da gaur goizkean, eta gale arratsaleko Arratxaleko zeiretan latxartegi aretoan, Ipo eta Tomas Paiazoen Papo pupa lana. Gaur izango da. Bertxolaritzen alegin, bertxolaritza umen emanaldia gaur bostetan gaztetxean. Txolaritza umentzako esan dugu alegiko gaztetxean eta helgoi barren bertxolariak eh, John Maia, Xabera, Muriza, Unai, Turriaga, Laia Martin eta Doni Eganarekin gaur hamarretan erriko antzokian. Laure, Maduixa teatrek raz lana aurkeztuko du gaur bostetan egia kulturetxean. Behasoinen amabigarren film laburren emanaldia gaur behatzitan usur behantzokian. E, estez. Zerro tuko duenzak Garen animazio cinemaldia Film luzeak La gallina ciega Amar bajo la almohada Pesadilla antes de Navidad Gaur gustiori exaspiretan agirre jauregiko izpilluen gelan <gülsor> Las aventuras de Tintín El secreto del unicornio Gaur ziretan la ratxo kulturetxean Irunen la caja de Pandora Gaur zortziretan a maia kulturzentroa Las arte horian a casa por Navidad Gaur behatziterritan kulturetxean olosan rock lantegia kulturetxean gaur, arratsaleko postetan. Ta, itxira, eta honen bestez gaurko eguerdiko haotxa magazinea ama itzea ardu Ama biterritan hasi dugu eguerdiko haotxa magazinea ueguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Ondoren gaurrez e, taldearen danberria aurkeztu dugu Iruñatik etorri dira Jule eta e, Idoia eta bereiekin e, solasean aritu gara gaurrez talde honen disko berria aurkeztuz. Gainera irratsaio soan zehar beraien doinuak izan lagun gure egwerdikoa hotsa. Magazina hau girotzen. Horatxai obolo eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sehundira gaur kolarogei tamar. Minutuak, aste arte, aste azken eta oztekunero entzun gaitzake zuzen, zuzenean amabi terditatiko ordu bitara eguerdikoa hotza Bestalde, errepikapenak urrengo egunetan hau da. Asteazken ostegun eta ostiraleetan entzun ditzazkezu goizpartean sortziretatik behatzi terditara. Eta gainera hogeitala hor duz, jantzakun irratian irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak dituzu. Hala ere, gu urrengo asteartean jaigun hartuko dugu, familiaikin bazkaltzeko lasailasai, lasai, beraz asteazkenean e, izango da gure bueltatzeko eguna, asteazken eta osteguna urrengo astean, aste honetan bezala, ordutekin berdina mantenduko dugu. Ekin harremanetan jarri nahi baduzu hausio da gure telefono zenbakia bakia bederatzilau iru, hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru, iru bi, bi bost, bi iru. Ta interneten sartu ezkero esan dugumezen atxantzak un.comen topatuko gaituzu, antxe dituzu gure programazioa parte hartzeko moduak, argazkiak, Facebook, Twitter, kontuakturako emaia eta bar, baita ere zenbait irratxean grabazioak, eta zuzereko emisioa entzuteko aukera. Bueno, va, ba, esamezala, gaurko irratsaioa amaitzen dugu urteko azkena begira. Urrengo aste azkenean, eh, haintzi izango gaituzue Egurdiko Hotsa magazine berri bat egiteko asmorekin, Egurdiko 12 territatik, ordu biak arte. Ordura arte urdeukera polita izan dezazula, egun halaia gaurkoa eta ondorengoak ere, eta esamezala, urrengo asteartea, aste azkenean gurekin nahi baduzu el elkarrentzungo dugu berrirore Egurdiko Hotsa magazinean mi esker enttzulizategatik on no agur.